Radio Energy. Podcast-arkisto osoitteessa. www.nrj.fi. Heat music only. Korhanen. No Bantse, morjes. No moi. Oliko sulla asunto vuokrattavana? No on, se kyllä tosiaan. Se on vielä vapaana, että ei ole mennyt, ei. Olista halun nähdä johonkin aikana. No, mielellään. Mä siitä muutama jutu voisin kysästä sulta. Joo. Että kun se on, äh, lukee tossa, että se on... Äh, Kuudennessa kerroksessa? Joo. Mikä, se on ylinkerros sinne talossa vai? Kyllä, kyllä. Niin onko siinä, siinä siis... Pääsee kätevästi sinne vinttikomerolle kais, tai siis, Joo, siellä on tuota, nimenomaan vinttikomeroon Siellä, miten paljon siellä vinttikomerolla ihmisiä, niin kun, onko sinne kova trafiikki tai siis... No ei silleen, että jos sitä pelkästään että sä siinä asunnossa olemista tai asumista, niin ei missään nimessä. Niinku, niin, takaa, sitä ensin, että käykö siellä katsomassa, että mitä siellä kenenkin komerossa on tai siis, että, että jos siellä on jotakin, niin, niin katsovatko ne ihmiset, että mitä siellä on? En mä ainakaan kurkittaa sitä komeraa, mitä en voi muiden puolesta sanoa. se saa sitten sillä tavalla Mä en jotakin arvokasta säilyttää siellä vai... Että jos siellä on vaikka jotakin kotiviini, tai siis tämän tyylistä tekisi siellä sitten, että... että niin, niin. En mä, mä tuommoista osaa sanoa, että onko, onko miten, miten tarkkaa sitten... Että... Mm. Tuossa oli, että vuokra sisältää yhden hengen vesimaksun. Ni, niin onko sulla siitä, että paljonko se on sitten, jos siinä on, on niinku, ää, niinku, Tai siis, että, että jos se vesimaksu niin ajateltuna niin useammalta hengeltä. Varmaan jotakin luokkaa 10 euroa. Ei, niin. Tuossa että ei saa polttaa tupakkaa, ei saa polttaa sisällä, niin saako ikkunasta poltella silloin tällöin jos... Sillä tällä eli koko ajan roikkuu ikkuna. No, no huikalla. Tarvihan sitä huikalla välillä käydä, ei sitä koko ajan ikkunasta roikkua. <laughs> niin kuin, että, että tiedät varmaan, että ei sitä niin koko ajan ikkunasta roikkuu. No joo, joo, ei kyllä. Mieluummin aina ei. Mä oon niin. no kuitenkin pieni päin, että en mä tiedä, miten savu kulkee on, Onhan se noinkin. Mitenkä tuota, jääkö sinne huonekaluja lainkaan? Mm, ei. Just. Kun mä sitä, että kivahan se olisi, että jotakin olisi niinku huonekaluja. Kun mulla ei nyt niitä ole sillä tavalla. Mä nimittäin just pääsin tuolta hoidosta pois, niin, niin ei ole vielä kertynyt niitä. Just, just. Et, et, Ja sinällä, että jos, josko siinä on jotakin niin sulla semmoista sinne jäämässä, niin kun minä olen tottunut semmoisen kovempankin sänkyyn viime aikoina, niin, niin, no. niin semmoinen olisi kyllä ihan, ihan tota käypäinen. No ei, sänkyä ei ole tarjota kyllä tässä vaiheessa. Niin tai sitten jotakin niin pöytää? No ei pöytääkään, kyllä. Mitenkä, voitteko te vähän jättää jääkaappia edes ruokaa? Mm. Taikka, taikka jos on jotakin, niin, niin huikkakin kyllä käy. Menneksetään vähän asiattomaksi näissä No sitä kun minä en, kun se on ihan, taikka siis ainahan sitä kysyä saa kai? Joo, totta kai saa, mutta niin sanotaan näin, että vuokraehtoihin ei sisällä sänkyä, eikä, eikä pöytää, eikä ruokaa jääkaapissa. Mm. Mutta muuten te voisitte sen niin minulle vuokrata? No, musta alkaa vähän tuntua, että nois sun kysymykset nyt viittaa siihen suuntaan, että tuota... Mä harkitsen kaksi kertaa ennen kuin lähden edes näyttää asuntoa teille. Niinkö? Joo. Kun, niin... No, kun mä ajattelin, että me voitu sitten, kun meitä varmaan olisi siellä kuusi muuttamassa, niin olisit voitu tulla porukalla katsomaan sitä, kyllä. Niin, no niin, mä vähän arvelinkin tuosta sun puheesta, että sinne tulee muutama muukin kaveri hengailee, että... Niin, ja, ja sekö ei sitten olisi kiva ollut? Tässä tapauksessa, niin ei, ei ole suotavaa, eikä tuota... Ei tarvitse tulla nyt tästä asunnosta. Tuota. Mm, niin, kun minä olisin voinut vaikka samantien esitellä parikin näistä kavereista, joka on muuttamassa. Yksi satu olisi tulossa mielellään ja saattaisi ottaa Katinkin mukaan. Ihan tosi. Mm -hmm. <tos> <tos> tuota, no... Siinä tapauksessa voin tietysti keskustella uudelleen. Tilaa <totilaa> Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrg.fit.